seguro que todos os que estáis aquí vos hacéis aceito moito mellor que eu porque eu realmente conocido os dito desde fai poucos anos eh, pero vou facer a presentación porque é o mínimo que podo facer aceito este arreglo é un investigador eh, tanto en, en temática literaria como en cultural Ten unha numerosa obra que podemos ver a citar a Copa Galego do Pachamento a Torosía Polesía Galega e Óptica Armatória Mano Martoni Polesía Galega Completa Luiz Obrano e Olivo Galego na Sentina Rafael Viestes e eh, Goume Cantar porque encima tiña moitas máis e Parágrafo digamos que ten unha obra mente. Por Formou parte do Comité organizador de diversos congresos sobre o Silvio Galego é membro do Conselho de Historia da Biblioteca do Sirio e tamén forma parte da redacción de, de revistas Citania, Cuadrante e Unión Libre como un documentalista colaborou en numerosas exposicións relacionadas con Libro galego na centina e con as biografías de Rafael Dieste e Casterao e por min só me cabe decir a vez de que esteve aquí agradecer a vos pasadas sempre a súa a ajuda e prestación de local que se nera moitas tareas que estamos facendo o facho non non sea imposible e nada máis a noa a bueno pois eh... <risa> <risa> eh, o estar en familia pois tamén nos tivera de moitas formalidades e de moitas retóricas isto ¿no? de todas maneras quero confesar que hai aproximadamente 25 anos que casi, non digo unha exclusiva pero casi me estou dedicando a, a Manolo Antonio e desde logo os últimos cinco casi monográficamente a Manolo Antonio está aquí Diego que pode dar fe da situación, non? os papéis de Manolo Antonio isto eh, eh, incomprensiblemente non son capaz de trazar un guión en un proxecto para poder falar hoxe aquí tres cuartos de hora non? Decir, que hoxe cando un cheguei a casa un pouco tarde ás 4, me dediquei a dormir e ao final metí aquí unhas cuantas cousas en autobús vim ordenando isto entón o que le falte ao proxecto pode, pode ganar en espontaneidade el frescura e sobre todo se hai un coloquio moi encantado porque van bueno, familiarizado coa obra que había de Marlo Antonio si estou, non? entón eh, empezarei por, por, por dicir que agora estou trabalhando na biografía, xa levo a refacendo porque aparecen novos datos que hai que ponere, que poñen en dúbida determinadas circunstancias, e ademais. A biografía é un género realmente difícil, moi difícil, moi difícil. Eh, e, bueno, eu agora mesmo, agora mesmo eh, a sensación que teño é que a vida de Manuel Antonio, pois... Eh, eu diría a biografía porque o de vida, o de vida non é exactamente igual que biografía como, como todos sabemos non? Eh, normalmente eh, as vidas pois, eh, reservanse un pouco para a visión a geográfica e a biografía pretende ser un distanciamento das da vivencias do autor non? pero eh, digo que digo postergada por unha serie de circunstancias frente ao, ao que pode ser unha vida realizada non? non ten nada que ver ca felicidade ou ca infelicidade ninca mortes prematuras senón das circunstancias que, que máis alado ámbito familiar do ámbito social eh, e demais pois van configurando a, a sensación que ten unho a vivir non? Dicir, que un ten proxectos políticos ten proxectos vitais ten proxectos eh, sociais crea espacios de sociabilidade e o grado de cumprimento De, dos objetivos que se trata neses, neses circunstancias dan o que pode ser unha vida realizada ou pode ser unha vida postergada vida postergada que no caso no Antonio, creo que é unha vida moi a contra enteloita, unha vida de, de, de, de, de temas eh, que prematuramente, efectivamente le cortou a, a, a morte ¿no? e, como sabemos 1930 unha das cousas que a mí mal me sorprende da, da, da, de Mano Antonio é que como se pode facer tantas cousas como se pode acumular tal tamaño de experiencias de cultura de edad en, en, en apenas Bueno, pois pues, eu diría 10 anos, non? Porque non, non pode ser 30 anos, porque se supón que antes dos 15 anos non escribe, non? Eh, e antes dos 15 anos non se, se teñen tampouco proxectos consolidados de, de, de, de natureza política ou de natureza social, non? Entón, como en ese período pode un home proyectar proxectar... Eh, tal cantidad de proxectos para o seu país que nos cheguen ata oxe é dicir que hoxe mes non estamos falando aquí porque un homem que tiña un proxecto para este país e que, e que de alguma maneira despois de tantos anos estamos ainda eh, eh, tentando de recuperarlo tentando de que nos sirva de experiencia para, para todos nós entón eh, eu lembro que alguns aquí as, eh, presentes asistieron para falar destas de, de vidas postergadas este ano no mes de maio fixo se llamo a homenaxe a Manolo Antonio en Rianxo que é a postergación dun proxecto que os seus amigos máis íntimos tiñan no ano 1935 cada vez que se celebraba Eh, o, o, o ano da súa morte a partir dos anos 30 sempre tivo unha lembranza na prensa sempre tivo eh, sempre se reuniron alrededor da súa lembranza un grupo de amigos minoritario todo o que se queira pero si sí estaban deixando constancia de que, de que seguía significando algo para eles ¿no? entón presentaron desde Vila García Vila García é unha vila que ainda que nunca viveu Vila García ten moitas referencias, era capital da Ría da Arausa naquel momento comunicada espléndidamente por barco eh? Eh, Rianxo pois xa non se chamaba Vila García ir al este, Rianxo de Rianxo ir a este era ir a Vila García irán a tal que era momento entónces o, o, o partido galeguista de ali curiosamente O, o, o secretario da Maso Carrasco, un das navieras de Alí de Vila García que llevai a axudar a embarcar a primeira vez cando, cando, cando embarca facendo as prácticas de piloto pois e eh, proxectan un monumento, un monolito na illa Malveira Malveira é unha illa que queda a babor ao estribor vindo ou vindo del este, vindo de Vila García que tantas veces fixera Manuel Antonio entónces piden permiso, fan unha suscripción pública, reúnen mil noventa tantas pesetas creo lembrar eh, solicitan o permiso postergas ese permiso adíase ven a guerra e aí quedan esas mil e pico de pesetas e o monolito que simplemente iba a poner Manuel Antonio eh, poeta do mar 1900-1930 non se fixo entón coñemos eh, xuntámonos e eh, coa colaboración come natural do Consello de Rianxo faixe monolito Manuel Antonio, poeta do mar 1900, 1900 e pónse na Illa Maldeira né? claro, oitenta anos despois do proxecto eh, faixe e se nos miramos a súa obra ocurre as mesmas circunstancias publica o seu único libro no ano 1928 hasta o ano 1972 non se volvo a publicar absolutamente nada dele. es decir, outra postergación inexplicable, e podíamos facer unha sucesión destas postergacións, non? É, que foi padecendo ele a súa vida, a sua súa obra, súas circunstancias, e quedar totalmente acorrunchado, sin, sin voz, sin postergado, desconhecido, e prácticamente unha moa que se decolga unha serie de etiquetas pero que non pudo ser moi lido eu lembro, por exemplo, de como en Rianx un grupo de, de xente de antifranquistas, de antifascistas eh, de moi distinta procedencia que, que tomaban café no, na, na casa de Gliciano pois eh, falan de Manuel Antonio e dín, pero canten algo de Manuel Antonio e atopan a un afiliado que era filho de Arcos Moldes que tiña un libro moi deteriorado que o tinha prestado, estaba moi gastado moi deteriorado e deciden facer eh, a máquina, encargalle a un rapaz que nun nunha sucursal destas bancarias entón o home fai con papéis de calco pois fai cinco copias, unha para cada un dos contertulios e e ya a él pois, un artesán da memoria porque en definitiva a primeiro poema que un de demorou Antonio foi a través de unha copia desta unha copia eh, clandestinas prácticamente eh, e, lóxicamente domésticas sin, sin maior bueno, creo que podíamos citar un montón de, de circunstancias porque efectivamente eh, un intelectual eh, e lóxicamente un, un escritor totalmente postergado e En, si nos queremos achegar mínimamente a súa obra e a súa vida repito que moi desconhecida tan desconhecida que todo mundo sabe que era piloto, todo mundo sabe que ele estudou a carreira de náutica e eu non fun capaz de atopar o expediente e máis, non fun capaz de atopar o edificio hasta onde que, que en Vigo ten a escola de náutica é dicir bueno, onde estudou con el edificio? sabíamos que vivía nun paseo de Alfonso pero a ibas? as aulas onde daban clase finalmente apareceu unha acta de fundacional da Escola de Náutica no ano 1915 nomeando o profesorado estaba o deputado de Urzaiz, etc e xa sabemos o itinerario por lo menos que tiña que percorrer para ir a, para ir ás clases non? incluso na, na, na Escola de Náutica aquí en Coruña me chegaron a decir que en vivo que era posterior á guerra que non había ese lapsus de bueno, tamén é verdade que A, a, as profesións de piloto mecánico naquele momento tiña un sentido exclusivamente instrumental, era un oficio non era tato, exactamente unha carreira Empeza, podías empezar a estudar aos doce anos e eh, eh, eh, eh, eh, prácticamente todo non estaba encardinado oficialmente en proxectos nacionais, Eso é a partir do Zanobo ou do Vinte, etc., non? É decir que eso pode explicar tamén a perda de, de memoria histórica da, da, da escola, non? Entonces, entón eh, a circunstancia familiar de Manuel Antonio porque a elas hai que chegar é evidente que a circunstancia familiar e social toda biografía ten que remitir a un contexto necesariamente a un contexto ¿no? o cual non significa que, que familia e contexto expliquen as biografías e as vidas porque, porque evidentemente hai sempre a vontade individual que as modifica senón serían todas iguais como é natural, non? A cuestión é que mm, hai unha circunstancia chamativa en principio é o, o perfil tremendamente conservador tanto da familia paterna como da familia materna ¿no? non só confirmado nos actos vitais que, que, que conviviron con el senón tamén no posterior ¿no? Xente, que, xente de orbe, xente de misa eh, xente de celebración religiosa, xente que que ve con tremenda frustración a chegada da República e que saúda vitoriosamente e se adire e, subilosamente ao franquismo nos seus momentos non? é decir, xente que cada vez que tomaban unha cidade eh, caeu Málaga entonces xuntaban un falancistas xente alrededor do Concello e ali estaban os familiares maternos ou paternos entón, levantando o brazo en alto dicindo Viva Franco arriba a España e que despois tiberon unha actividade falanchista tamén na posguerra, non? Ele era consciente desa natureza um, moi conservadora da, da familia, porque cando tendo hace sete anos reescribo o primeiro artigo nun xornal de padrón, que é a La Redención, que era un xornal anticaciquil, eh, dílle ao director que non quere asinar, e asina con X, asina maro, asina eh, con distintos pseudónimos, porque como ele explica en una carta non quere que a súa familia sepa que está escribindo esas cousas non? Dicir, máximo cando está tratando temas rianxeiros da carestía da vida, das injusticias que se cometen no povo, é que ele non quere porque ademais o tío paterno de Manuel Antonio era o alcalde o alcalde que desenestra a don Mariano, o pai de Castelao no ano 1909 co cual ainda quedaba ele na situación eh, ele a partir de 187, 188 anos ele taza a ter relación con galeguismo escribe de Castelao vese con Castelao ten relación con e Castelao, lógicamente, o gran enemigo de, de da, da familia paterna concretamente do alcalde unha enemistade, un enfrontamento que ten un feito que foi conhecida en toda España porque se publicou nel Sol de Madrid que foi cando o cacique local que de quere derribar o horreo ao pai de Castelao é dicir, Pichurro secretario da Deputación da Coruña con casa señorial na rúa donde estaba o Castro Vila a Compostela, parece, non? e se, bueno, pois eh, fai ali un pazo eh, de gran fachende de construcción eh, do século, do principio de século, non? pero fai un reo Entón, probablemente o de máis capacidade de Galicia, ten un metro ou dos menos coa de lira, pero de capacidade ten é máis ancho eh. entón o pai de Castelao o indiano, eh, enfrentado nestes bandos de viceversa como dicía Murguía, entre liberais e conservadores fai un horre modesto na súa finca tamén pequeninho, pero de cara ao camino, non? entón, eh, o alcalde manda unha orde de derribo, non? a orde de derribo xuntas a xente toda ali non lle deixan traballar nin derribar o, o total que prensa do noroeste a prensa local, o faro, a concordia etcétera, unha campaña que promova ademais Castelao a favor do pai non? e Manuel Antonio que a secretamente co seu curmán Roselio pois pues, eh, manténse caladiño e non interven, non? Ainda que Roseli, pois pues, sí, sí, interven, porque defendo o pai, como é natural, non? Pero quero decir que a familia, se si, imos si a materna, a materna é realmente terrible, non? Porque a nai de Manuel Antonio, coa que convive, o pai morre dicando ele ten 4 anos portanto el vive exclusivamente é a, é a mulher da súa vida né? mal que nos pese eu teño un capítulo a mulher da súa vida é a súa nai non hai entónces súa nai pois é, mestra naquele momento realmente non era o ten un título en Pontevedra no ano 1897 e despois é unha peregrinación empeza exercendo en Brianxo pero despois a Valdrames en Tui a Allo a Rúa Petín eh, Villantime en Arzúa hasta que no ano 1916 ten praza fixa en Asados trato de Rianxo no? pero a Nai eh, chega o momento en que Manuel Antonio medio ano antes de morrer eh, cambió linda hasta en navegando no Arosa, no pesqueiro Arosa eh, cartease que a Nai Muy, con moita frecuencia, sobre todo, recibe todas as cartas cada vez que van a descargar o peixe, Cádiz, que é a base e eh, dúas, tres cartas cada, cada, eh, cada diase, non? Como se for aquí a obra no sol, máis o menos ca misma eh, frecuencia. E, ela conta allí, vou ir facer exercicios espirituais e tal. El contesta allí nunha posdata e diga, miña nai, non vai a nunca máis facer eso, porque eso sería para ser mejor persona ser tolerante y usted es cada vez más intolerante digo así claramente el anay repito a, a, prácticamente a mujer con que sempre están condenados como dos sillas siempre presto, cercanas pero distanciados hasta tal punto que todas las cartas que se conservan cuando la entonía en galeo es lo anay siempre en castelán o cabezamento miña nai, dous puntos Manolo, dous puntos e, sempre, sempre galego e gastarán como a dúas barreiras infranqueables que poideron bueno, a nai, che de momento en que eh, todo o que ten a mais, acaba heredando a toda a familia porque a mais longeva, morra en 1963 nacerá no 74 e acaba heredando a Curbán a O todo afrontamente non aos pobres deixou eu a igrex a casa de padrón na trabanca e parroquial e a casa má excéntrica de Rianxo na Rúa do Medio a primeira saindo da igrexa e da, da, da parroquial de Riancho, por vontade lóxicamente de Dona Puda, que era como a chamábamos dou mostras de, de intolerancia absoluta no exercicio da profesión es decir que prohibía ya as rapazas xa nos anos 40 que montaran en bicicleta as pocas bicicletas que había que era realmente, era como hoxe ter, el, ter un Ferrari e perseguía as rapazas incluso as nais os chamaba para decirlle que non debían andar en bicicleta os castigos excesivos de tipo físico que arredaron a moitísima xente das escolas, é decir, que non chegaron a ir nunca máis á escola, máis de treze de catro persoas das que eu teño conhecimento eh, por esa, ese sentido era tamén un momento en que a docencia primaria pois eh, se movía en entre dous polos un moi autoritario moi moi, eh, moi retrasado eh, do mundo ainda de ilustración e, e, e un, un profesorado que empezaba unha gran renovación eh, a institución libre de enseñanza había xentes a moi cercana a esas circunstancias eh, e despois empezan as leyes renovadoras e unificadoras a tal Peruela foi das asistentes eh, eh, ao Congreso de 1902 promocionado por o clero por o Cabildo de Santiago justamente para afianzarse ese proxecto lógicamente eh, pues, conservador ¿no? da maneira que tanto por parte materna como paterna Manuel Antonio lógicamente pues, ten Eh, hai unhas, unhas barreiras que tivo que, que, que, que franquear eh, non vale decir como algúns pretenden de decir, bueno, pois foi como contraposición a ese título que el se desprende, se fai revolucionario non, eh, non se fai un revolucionario en contra do pai Nindanay ou en contra do tío ou dos, dos curmanos el entrou en contacto moi cedo cunha serie, cun grupo de De, de rapaces eh, que tiñan integranzas, empezan a ler curiosamente o gran catecismo adoctrinador político inicial que foi a nosa terra eh? firman un pacto de sangre cando teñen da facete, tres amigos e comprometense a falar sempre en galego, comprometese a defender a terra e, dal, e xustamente, xustamente fan ese pacto de sangue tres meses despois de sair un número da nosa terra cunha con a tremenda titular inicial a fala e o noso tesouro es decir que hasta, hasta nese causa e efecto están moi preto desa, desa circunstancia Él, a partir dai vai ser militante de, de, de todas as causas progresistas progresistas xa do Ateneo, xa da, da Sociedade Republicana de Santiago e por suposto despois das mandades a Fala ele un militante disciplinada un militante eh, moi activo xustamente das Irmandades a Fala a, a, na, entre as súas entre a documentación que, que custodia a Barrié magnífica documentación porque eu xa teño dito en alguma ocasión non por escrito que Manuel Antonio era un guardador de papéis, é dicir que ali son os capaces de ver desta pizarra eh, cando ten cinco anos, Iria, 1905, eh, os cromos de, de historia ou de edificios ou de monumentos, as coleccións que facía das aquelas dos puros da Habana, etcétera, todas guardadas eh, todas as follas todos os apuntes escolares desde que ten cinco anos prácticamente hasta, hasta, hasta as 20 tantos hasta os anos que embarca eh, asendas nas que aparece e consta o peso eh, o peso que vai tendo para correcirlo pola enfermidade de que agora falamos esto eh, bueno, son minuciosidades Eh, as axendas que ten cos enderezos das librerías para poder mercar libros que é outra gran odisea nese momento eh, as recetas dos médicos eh, bueno, son uns papéis fundamentais para poder reconstruir en parte no solamente a súa biografía, a súas encaranzas, a súa trayectoria ou o sea, afortunadamente están todas reunidas na Fundación Barrier, non sin traballo e sin azares moi diversos que, que pasaron na historia da postergación de Manuel Antonio non temos que lembrar que estes papéis estiveron secuestrados pois desde o ano 56 que caeron nas mans De, de, de García Saber hasta que retornaron a, a, a vida pública, a vida eh, cultural da man da Fundación Barrié, ¿no? ou seja, que pasaron aí tamén desde o ano 56 que foi a data do secuestro ata o ano 1900 hasta o ano 2000 e pico, 4 ou 5 que chegaron a Barrié pois prácticamente estes papéis estiveron fora do alcance e foron reinterpretados e foron, non digo manipuladas porque supoño que por vagancia non se leron pero dixeronse cousas que non están autorizadas para decirlas a través deso bueno, hai outra circunstancia que marca tremendamente a vida e a obra de Manuel Antonio que é a enfermedade, ¿no? a enfermedade que marca a toda a familia o pai tuberculoso morre no 1904 pero a él xa por, eh, por precaución desde que ten dousanos vai a vivir a casa da aboa a padrón, a Iria inicialmente onde ten tío eh, que é xo chantre da, da colesiata de Iria Eh, aí explica que a súa escolarización primeira se aniría en padrón eh, eh, o pai mh, daquela era bastante frecuente eh, que, que, se, que se tomara como, como alternativa paliativa, curativa os balnearios, as augas ¿no? entón o pai eh, vai hasta, hasta tres anos antes de morrer xustamente vai a tui a caldelas de tuy, as augas e eh, eh, hai a correspondencia cuan hai eh, nas cinco ou seis cartas creo que moi significativas desa, desa circunstancia que o condena a morrer pues, moi mojo é ¿no? dicir, tenga no Antonio nacerá no 1870 morre no 1904 pois pues, con 34 anos, morre ¿no? e eh, o médico iba a Santiago e eh, escribe xa as veces a aboa que lle leva a estación para poder ver ao rapaz non? é dicir, incluso nunha ocasión lle leva un xoete que lle compra el tuit para, para que o rapaz poida, poida ver ao fillo, non? que estaba aloxado dele o fillo estaba nese momento sendo víctima da, da, do fanatismo xarricioso da nai, non? A nai para un bo parto pois viste o coábito de San Antonio prometeu que era mullera era o de Santa Rita, se era se era home, pois, de, de, de, de San Antonio, e aí estuvo máis de dous anos, todas as fotos, eh, tres, catro anos, pois, rapacillo, co hábito de San Antonio, pois, justamente para preservá-lo, no mal parto, etc., non, é dicir, un Cristo, eh, parece, está, hai unha foto familiar con todos os curbans, e eh, aí aparecen todos os curbans, eh, desenfadadamente vestido se é aí o seu hábito así medio revirado e tal bueno, a vida que é as circunstancias non? a cuestión é que non só morre o pai, vai morrer un curmán dele, morren familiares e ele empeza sendo diagnosticado moi cedo cando hace sete anos é diagnosticada a enfermidade tuberculose e tal, con emotisis xa desde o primeiro momento as partes que se conservan médicos son graves, non? e curiosamente non hai a máis mínima referencia nin na súa vida, na súa obra na súa, no seu epistolario nin sincara can hai a enfermedade un caso curioso non? e sin embargo unha enfermedade que lle creou moitísimos problemas naquela época que o Arculox era unha enfermedade social era unha enfermedade Eh, que ademais polo, polo, porque a creencia de que o contaxio era inmediato había un certo afastamento un certo cordón, cordón sanitario alrededor de, de, dos enfermos de tipo familiar de tipo social de e eh, aí o creía de problema porque ele unha moza en asado nada máis chegar nai que é unha vizinha en Mercedes e eh, e prácticamente deixanse por consello tamén do cura, cura nun vía con vos ollos tampouco a Manuel Antonio, porque bueno, xa fixeran algunhas cousas por ali que non estaban en vista socialmente. Eh, total que mm, hai unha unha relación epistolar moi bonita eh, de dous adolescentes que se creba prácticamente eh, por esa circunstancia, non, desde tan de, de, de fermidades ele vai estudar toda a súa carreira por libre ainda que era bastante frecuente que entre a clase social media, vilega se fixera eso eh, no, no seu caso era que sempre pedían os certificados médicos e ele sempre estudou o bacharelato estudou despois toda a náutica todo sempre por, por, por libre non? cando chega ao servicio militar ten que pasar controis médicos eh, lógicamente pois vano declarar in, eh, inútil, pero inútil total non, non, non o non lle dan o certificado ata o ano 24, o cual retrasa a posibilidad de poder facer as prácticas embarcadas, porque non tiña o permiso para poder facelo. O cual retrasa allí eh, a, a, a súa, o seu objetivo de conseguir un emprego, de, de poder traballar, porque mentes fai prácticas en alguna ocasión era moi habitual que lle deran a praza de mozo dabañe sobre 100 pesetas e permitíalle o seu gasto pero non sempre nos barcos nos que navegou lle deron praza de mozo de tal maneira que ele tinha, non, so, non cobraba senón que tiña que pagar unha pequena cantidad Anay pidele constantemente cartos e, e, e Anay protesta constantemente e, eso é unha constante da vida dele non? A, a, a tremenda relación eh, económica que existe entre ele e Anay E, cartas sempre pedindo cartas máis protestando que non os pode mandar e ele acaba vendendo con certa con certo secreto e, acaba vendendo alguno das propiedades porque ele heredara no ano 1905 heredou a familia da familia paterna ao morrer do pai no? e, de calquera maneira xa digu que a enfermedade incluso non se librou ainda que fora indirectamente porque, como hoxe, pode aparecer no cancro ou enfermedades incurables, pois é moi frecuente que case interferencias de curandeiros e de xente que oferce remedios. E había un tal Jokerman eh, que vendía unha tubercul tuberculocine que, que puxe unha industria en todo o mundo, vendeu, eh, a central en Inglaterra e damais, e un curmán de Manuel Antonio, un rosegue ou íntimo amigo dele, pois escribe a esta empresa e eh, non sei se el chegou a administrar eh, ese xarope que le daban, pero de calquera maneira é un intento dos poucos que hai de que existe preocupación e de que existe de que este homem a pesar dos efectos indudablemente duros que estaba tendo na propia vida del, non? aquella causa a morte en, en definitiva non? chega o momento en que canda están marcados a no pesqueiro e... Eh, Va empeorando perde moito peso ten que ir a un médico que é catedrático da universidade que é Lebrón eh, eh, hai recetas eh, de farmacias de preparadas de, de, tamén de practicantes que, que te dan infeccións que lo inyectan etc que prácticamente eh, é, é, é o preámbulo da morte non? porque el remata no mes de novembro as prácticas novarosa vense o barco hasta Coruña, colla aquí o Castromil, chega en, non en cama e non volvas a ir xa da casa, non? Quer decir que prácticamente pasar li 3 meses encerrado de frente probablemente coanei que e, eu me pregunto tantas veces, quer decir, que poderían falar de que poderían falar estes dous personaxes, estas dúas sillas anónimas un para o outro, tan distantes, tan diferenciadas, é que unha dependencia total e absoluta cando él xa non pode valerse e eh, que pasou entre estes dous eh, entre estas dúas persoas no? bueno, de calquera maneira pois eh, é unha circunstancia para a súa e a outra son as navegacións lóxicamente eu creo que Manuel Antonio gran parte da súa vida está conformada por as navegacións eh, en que sentido? él foi un mal estudante sempre no sentido de que ele aprobaba, suspendía con moita frecuencia había asignaturas que non lle gustaban como o latín e deixaba a última hora a química tardou, moito, tardou un ano retrasou un ano en aprobála porque el dedicabase a ler dedicábase eh, lógicamente a satisfacer as súa, súas inquedanzas culturais a súa ansia por, por, por investigar eh, e a súa actividade política non? entón cando xa chegaba o momento pedía recomendación A, a, a Salvador Cabeza de León a Castelau, a Quintanilla en definitiva, a todos os colegas políticos das irmandades pois, olle que tome nun apuro é a verseme a xudades e o mesmo oficio en Náutica sobre todo, valéndose de cabanillas e de peinador eran tamén das irmandades, eran colegas e el botallar mira, que estou aquí nun apuro e vai material problemas é, non te preocupes hai contestacións en que o axuda etc pero el en certo modo vida náutica que nunca mostrou interés ni nabía razón que nos inducían a que tiña vocación pero eu supoño que eh, o que fora unha carreira fácil que lle convalidaron máis da metade das asignaturas porque tiña o mismo rango académico que tiña o bacharelato e eh? Entón, prácticamente aprobaronle máis mm, da mitad das asignaturas. E ao mesmo tempo, óbvio, a admiración que ele sentía, sen dúbida ninguna, por, por os vellos marinheiros de Rianxo, por los amigos marinheiros que tiña, que tiña ali, e que, e que nas súas prosas, pois eh, tantas veces fixo o de deses de conhecimentos, e fixo admiración a admiración hacia ele, non? decir, dicir, eh, foi dos poucos que palabras hoxe que son que non deixan de perder ainda as, os ecos poéticos como a palabra roncel pero eran palabras dos mariñeiros é dicir, a palabra roncel en Crianxo pois día un mariñeiro cualquera é dicir, eh, ágrafo e analfabeto e fala do roncel no? é dicir, eh, sin ningún porque era unha palabra viva, igual que das melfas melfas, que son as medusas pois eh, igual eh, melfas cando chegaban as redes eh, e enmallaban as medusas tan pronto lle sai unha raya de, de, de, de sol fánse pó a medusa non? entón cando digo o meu corazón son melfas basicamente bueno, pois as melfas entraron na poesía galega en, ele, en a lexicografía galega a través de, de Manuel Antonio, é dicir que moitas palabras que hoxe eh, están no dicionario galego pois eh, son introducidas poéticamente por Manuel Antón. ele tuvo sempre un contacto e sinteu sempre unha gran admiración por todos eses mariñeiros que eran capaces de recorrer todos los mares eh, do mundo, e chegaban falando galego, como decía él, sempre indefectiblemente a súa vila natal, non se deixaban perder, nin esquecer súa, dos seus hábitos, da súa cultura en definitiva. Non? Entón, cando él eh, remata a carreira no ano 23 non pode principio embarcar pola enfermidade, pero unha vez que ten a, a inutilidade total embarca e vai navegar en tres barcos eh, que é un é o pesqueiro arosa un eu pesqueiro, o, o último é o pesqueiro aroso primeiro é o Pailebote o Constantino Candeira, un barco precioso un barco do que quedan lembranzas inesquecibles porque xa no, nese momento, no ano 25, 26, 27, a navegación a vela xa era unha cuestión romántica, era unha cuestión do pasado, non? É dicir, xa era moi raro, a pesar de que en Galicia seguían existindo porque había unha serie de barcos de menos de 500 toneladas que se dedicaban ao transporte de Madeira hacia o Levante, hacia o sur. O Candeira tiña tres en concreto, tiñan o nome de tres trezo seu fillos, pero había outras compañías que se dedicaban ao mes despois traían tella, traían cal traían eh, tal eh, exportaban, elevaban eh, eran barcos muy manesables muy manesables eh, eh, eran, eran nove tripulantes en total incluído desde o capitán eh, que eran dos tres ribas hasta, hasta o mozo eh, eran nove tamais os rapazos, os rapazos chamaban ya o can no, no país de bote, no, no, no can deira eh, entónces E, claro, de catro a catro sigue sendo ainda unha, unha obra inaugural, unha obra excepcional, ainda hoxe no panorama da literatura galega, non? Pero na, na Fundación Barriá conservanse eh, un, un libro que era obligatorio para ele. Ele tenía que levar un, un caderno de bitácora paralelo ao que levaba o capitán. Ele teña que ir anotando as incidencias de cada singradura, non? entendendo que as cingraduras iban de mediodía a mediodía ¿eh? o sea, está tocando depois. o segundo embarque que no xelra que é un terzo atlántico holandés e diz, as cingraduras cambian, aquí vai por días normais ¿no? bueno, a cuestión é que eh eu fun traducindo, porque a parte na, na parte dereita hai unha serie de características técnicas non? Decir, vai hora a hora marcando rupos, marcando grados de situación marcando forzas do vento, pero todo con, con, con, con un aparato técnico, digamos non? pero na parte esquerda ele vai anotando as incidencias calquera que lea esas incidencias Esto está lendo xa un poema é dicir, que realmente a influencia que tivo a navegación é moi importante non? E, a, a primeira candela embarca de, de, de usa a Málaga o día, o día 31 de marzo hai temporal tan grande que aquí non se reflexe pois, eh, e disolestiu a punto de desembarcar para a casa e non volver estaban tres días en esa erva ría bueno eh, di Collido o azar, fa, non fando se avistaba o cabo Figuero o montedor ante a amenaza de Vendaval regresan á entrada da ría de Vigo despois de arriar a Mesana e ás 4 da madrugada do día 2 de abril fondean sin novidades frente ao peirá o este duro Vendaval é o bautismo náutico estas son palabras minhas pero a, a maior parte son traducción directa do sentir atracado debido ás festividades destes días o día 3 ás 5 da tarde o pandeira abandona o fondeadeira desprega velas a unha brixinha do leste pero pouco despois da borneira entran unha calma que o sen goberno hasta as doce da noite. Aproveitando o vento frouxo do cuarto cuadrante do velame amurado do restribor ás 4 da mañan estaban fora da ría encontrando mar picado do oeste que apenas permite avance. A singradura número seis anoiteceu vendo os faros de cabos fillei do montedor. Ás cinco da mañan do día dez con fortes subascos candeira perdo un chinquete envergado moi vello xa e ten que substituílo por outro. Este mesmo día, as 20 e 30, avistan as costas do Estreito. Dispois de avistar a Punta Calaburra, as dúas mañan chegan a Málaga sin novidade, seguindo as instruccións do práctico. Botan as dúas áncoras e amarran de popo no anteporto da cidade. Foran un total doce singraduras, e a digo, Málaga. A primeira singradura, de Málaga a Lacan, dese retrasada por a sofar enredada áncora cun xeo da cadena de amarre dun morto cando reparan o vapor San Andrés lego para fora libres de puntas largo o remolcador cando xave leado o barco levan para alecán ademais de madeira que vende galicia cator mil sacos de cemento con 200 mil eh, con 200 mil kilogramos de peso son os mesmos das mariñeiras de tripulación bueno e pouco despois de comenzar esta terceira sin duda, apuntamento froncho do cuarto cuadrante navegando con ela rumbos prácticos e todo o aparello largo mareta do leste e ceba turbonado A tarde transcorre sen novidade, Anoiteceu cun menos vento E o faro de gata á vista Que polo vento feble dun se perden toda a noite Chegou a alba cascalma se Semblante chuvioso As daza oito horas entra vento del este E tomámolo á volta de fora Cambiando da mura ás vinte e dúas trinta horas ata mediodía, soprou algo máis e sen outra particularidade remata esta senhora dúa. Hai circunstancias como cando ven unha boleta que pasa ao largo e identifica, por exemplo, unha boleta que a galega e que ela identifica ou que é esa boleta. Se agora, paralelamente, nos poñemos a ler de catra ambiente. decir, eu digo que é como é que para ler a berceo, a un poeta medieval paseamos por un claustro románico, ¿no? Es decir, o paseo que damos con él por, esta, por este barco de Algomare e antesala que nos vai a meter en picarro a catro sen dúbida ningún, ¿no? Como vimos antes. Ben, lembre, e creo que hai por tanto unha circunstancia moi moi moi importante da navegación que eu non a tiña valorado porque normalmente verdade temos o hábito de Eh, de que bueno, de que a creación é autónoma sobre todo que claro a, a, a vanguarda, a poesía de vanguarda pues, bueno, non ímos a entrar agora aquí en rollos académicos nin cousas que nos desacou pero de calquera maneira se tivéramos que definir así de unha maneira eh, para, para todo o mundo como se deben fazer as cousas eh, diríamos que é eh, na dialéctica é entre humanización, deshumanización ou poesía pura, poesía impura dito de outra maneira a poesía que se ocupa das cuestións sociais, dos problemas cotidianos ou ben aquela que prefiere que o texto eh, creativo o texto poético, o texto prosa, teña autonomía desvinculada de todos, bueno, todo un debate que en España capitaneou como tantas outras cousas ortegue, gase, da humanización e da deshumanización entón, de catro a catro chama a, a, a crítica que alega a atención por que? pois por unha razón de que non hai a máis mínima referencia toponímica a nada. a Galicia, a nada e o cosmos e mm, espazos totalmente novos espazos cósmicos que ele intenta evitar coa palabra eu creo que a herencia que nos dais, teño dito moitas veces, creo que a gran herencia do testamento dun rapaz de 30 anos de Rianxo é que foi capaz de trasladarse a espacios desconhecidos, deshabitados, de, de, de, sin denominación, e poller de nome co idioma. Eh? E tomar posesión para Galicia justamente a través do idioma. E hai unha pista que, que, que, que nos pode fortalecer esto, esta teoría de, de, da conquista eh, consciente que el quere facer para o seu país eh, no feito de que dos últimos poemas que el escribe que no, xa está moi enfermo porque xa eh, Amundsen morre no ano 28 non quero recordar que no grande 28 dedica xa de dos poemas a Amundsen eh, cale a admiración que pode sentir el por un por un navegante por un adultureiro por un descubridor a todo isto noruego e, cando había outros moitos máis cercanos italianos mesmo portugueses españois non é outra que o xito Noruega acababa de independizarse Noruega non tiña ainda eh, eh, os seus símbolos consolidados para claro, de, de Suecia, todo Suecia do gran estado e, e, e que amunxen E primeiro quere ao polo norte cando ve que se adiantan ao polo norte vai ao polo sur porque ele quere chegar e chantar a bandeira do seu país que é que encontra o capitán americano o Scott cando chega ali no trineo aparece o trineo ca bandeira que segue sendo O símbolo destas de, de conquistas eu penso que daí o toman cando estas películas norteamericanas eh, despois de alguna épica española que chancan a bandeira ali nunha dun, copa que conquistan aí aparece esa bandeira humilde, desconhecida de, de uns poucos millóns de, de, de, de habitantes que é a conquista que ele fai o gran regalo que ele fai ao seu país bueno, Antón era consciente tamén de que ele está conquistando un espacio desconhecido o sea porque ele na súa prosa sobre todo ten unha serie de referencias a única referencia toponímica que hai é vivo, é, é cando regresa cando di que vivo queda a tanta distancia non hai máis referencia que iso é, é, eu hasta o interpreto un descollo de que, non, de que non se decatou porque realmente non hai ninguna referencia é a natureza é un cun espazo totalmente desconhecido é que el nos fai a mirar. Ese espazo é Galicia, ese ese espazo é é porque o conquistou el e lle puxo nome el, pouso lle con palabras en definitiva, non? Isto bueno, eu eu se vos parece eh, má, pues, vamos, ah, que máis forse eh, cosa que no sí porque podíamos máis. Eh, hai unha cousa que eu lexaría zen pora ben, é unha cousa que me que me, me doi moi especialmente é eh, é que dicen que foran a vida postergada pero non solamente a morte, as circunstancias o contexto cultural sino tamén conscientemente moitas veces fomos nos son as propias liortas nosas os propios intereses eh, nosos eh, as nosas miserias os que colaboran tamén a esta postergación non? Don Antonio, a mi pusome na, na, na pista desta de desgraciada circunstancia o feito de que hai unha serie de necrolóxicas, nada máis morrer do Teres Pasandín, de Valgai de Carvalheira o o, o, o de nuevo o, o, o redactor do faro do, do, do, do pueblo gallego que van a matar igual que a Lustres Rivas e todos insisten na galeguidade de Manuel Antonio sorprenderese, pero porque van a insistir no ano 30, cando ele se publicou esta obra cando ele se nega a publicar unha soa liña en castelá non hai maneira de que máis, non quere colaborar con calquera persoa que non estea metido en un proxecto político de independencia de Galicia, e, eles insisten na galeguidade, é unha obviedade é unha obviedade porque unha dialéctica que non está ainda de todo, durante todos os anos vindo, unha tremenda loita entre os novos e os vellos novos vellos na terminoloxía que podemos comparar e poñer de nome francés, se queremos ou nome eh, eh, castelán eh, os novos que estaba Manuel Antonio, e eles así se denominaban frente aos vellos, que era xeración nosa Manuel Antón nunca publicou unha liña en nós. Mira que chamaran de dicindo é unha que non ten nada que, que, que creo que debes colaborar a teres pasandín. Nunca, nunca, absolutamente, quiso colaborar nunca en nós. E, máis, critican e moi, moi moi agremente a Dieste cando Dieste entra no seminario de estudos goleos teres pasandín de este puso os hábitos do seminario e tal era esteuse cos hábitos do seminario e tal unha grande decepción para todos eles porque eles tiñen en dieste unha referencia dos novos eh, sedacional e eh, tante así que a única sedación literaria Da, da cultura galega que non foi antologizada Os novos é a única literatura a, a única xeración de literatura galega, da cultura galega que non foi antologizada A antología é moi importante porque non só ten poder canónico senón que as antologías de alguma maneira ten unha gran capacidade emulgadora. Foi a única que non chegou a ter a máis mínima referencia a iso E todo ven un pouco por cos medios editoriais eran máis ben deles eran dos vellos e non eran dos, dos novos non? entón que ocorreu? chega a, a posguerra e eh, todo ese enorme valeiro que producen as guerras que non ocupa culturalmente a xeración nos era xente conservadora políticamente mm, acomoda, a, a, como, eh, acomodouse fácilmente a esa circunstancia e aquí non hai máis que iso. a xeración nos e aí está o risco o pedaño, tanto, que desaparecen totalmente toda esta xeración de novos tal é un discurso negador de Manuel Antonio que tiña tantos admiradores e que deixa xente, deixa pegadas moi importantes Manuel Antonio era un escritor de moda era un escritor añeiro era un escritor que nun que rompe a nosa tradición e por que din eso polo manifesto mais alá que deixou feridas y prácticamente innegables en toda la gente de los vellos, que se sintieron sinalados y que se sintieron postergados. Entonces, empieza eh, una crítica en que le negan absolutamente a Manuel Antonio, sobre todo ya desde el mundo incluso académico, eh, que sea un poeta de tradición galega é un poeta de moda, é un poeta creacionista é un poeta que siga un unidobro é un poeta de de, de, de cousas estrangeiras é dicir, unha postergación terriblemente que, que de causa pois pues, es, ese prácticamente o, o esquecemento total e absoluto incluso despois na posguerra é dicir que non foi unha postergación polas circunstancias por, por situacións eh, contextuais, sociais, econóxicas fundamentalmente tamén por causas endógenas por causas da cultura propia e isto ten moita maior significación na nosa cultura tende en conta que esta é unha cultura é unha nación fundamentada e textualizada literariamente es decir que aquí a cultura galega inaugura a Rosalía de Castro simbólicamente no ano 1863 e casi todos os fitos importantes que somos capaces de mostrar ao mundo para demostrar a nosa identidade son de natureza literaria imaginado que significa a aparición dun rapaz de 30 anos que é capaz de conquistar prácticamente un espazo do mundo que ninguén foi capaz de chegar a ele e que sin embargo decimos que é fruto dunha moda que non somos capaces de reconhecer o que, o que oxe o que oxe pues, ten, ten que ser lógicamente reconhecido e ainda agora está loitando con que cascasa visibilidade que tenga a nosa cultura Manuel Antonio eu estou convencido de maneira non, non só por a, por a admiración que poida sentir porque definitivo é pues, un baile nos consas por aí aviante non? eu teño o convencimento de que Manuel Antonio é un dos cinco grandes poetas do mundo que hai no século XX, sen dúbida ninguna, polos dazanove poemas desde catro a catro, dazanove eh? poemas desde catro a catro, evidentemente non é unha cuestión cuantitativa a creación afortunadamente cualitativa, e ises dazanove poemas son dazanove poemas áudeos dazanove eh? poemas áudeos en, en todos os, a dimensión da palavra e a pesar de todo, pois eh, sigue sendo pois, eso, un, un poeta poeta de Rianx, un poeta de do que descoñecemos gran parte das súas cousas e que, que nincera eh, entra nos programas docentes así máis autorizados ademais, está, está nese umbral de, da indecisión e da postergación nada máis Vale, si hay alguna pregunta sí, sí, pues, bueno, por pues, favor quien quiera preguntar o reflexionar por pues, favor bueno, pues bueno, para saber no tengo muy tener, segundo, por decir que no tengo ninguna de los que falamos pero aunque eh, me chocó mucho eso que no existe ninguna autología dos nuevos esas dos preguntas aparte los que tienen los estudiantes eh, editorial tienen digamos los reyes o todos los tipos de reyes ¿por qué no es posible hacer eh, la entequecesa amazing son tan cativos eh no pouco ruir sí. das estruturas digamos canónicas vamos a ver todo o contexto eh idea eh vamos a ver ano no, 2000 ah, vale, creo que do 2009 Teresa López, que unha profesora da Universidade da Coruña, fixe unha antoloxía da que recolle duno de 2009 eu cando digo non antoloxizado digo que, claro, se pasan oitenta anos é obvio que a formación cultural, poética eh, perdeuse e probablemente un descubrimento, non? É como se ti eh, faz un trayecto eh, estás, ignorando, estás ignorando algo que queda ao lado pero que ti no o conheces, non? Entón, eu refirme que non foi a antoloxía non sei o no momento é de, porque, claro, que veña unha antoloxía no ano 2009 bueno, pois Eh, si, sí, é importante é melhor que asa, é bien asa pero evidentemente non contribuevo a crear unha cadea cultural poética que é esencial en calquera cultura, é máximo la nosa que non temos institucións que a defendan nós non temos un exército xa non digo un exército polas armas pero non temos, non temos institucións administrativas porque ti ainda vas a moitos sitos de dynche que se en galego que non se atenden Es decir que probablemente a, a, a docencia e a, e, a, e a divulgación e a visibilidade non é posible Entonces se ainda así non somos capaces de, de facer visible o que temos Pues, lóxicamente é unha iva moi grande agora, cando se fai pues, bueno, evidentemente eh, é importante, pero é moi relativo ¿no? el hai 80 anos que morremos no 1930 eh, que agora le fala unha antología bueno, está pues, moi ben, pero evidentemente non cumpleu a función que ten que cubrir na sociedade ¿eh? unha función eh, eh, decreto literario unha de dignidade literaria é decir que mm, Galicia nos anos 20, pois é, claro que se incorpora e claro que está na, no, no, no asunto Es decir hai datos Manuel Antonio pide no ano 21 ou vinte e 22 aesía na poesía de hoy, a poesía do sujuí de, de, de Einstein. Era un libro que había pouco franceses que feron capaces de lelo El pideo pide, pide unha e outra vez hasta que lle chega e non sóamente o lee que o traduce ao galego. Que o traduce ao galego, eh? Como fixe tantas traduccións do francés e do inglés, de Poe, de Balagmé, é dicir tempo de ler dos grandes, dos grandes da liña, da liña matemática que diçamos algun por aí da, da, da poesía europea, no? eh, claro, si si nós E, esa, illa, esa illa non somos capaces de descubríla e, de e de e de habitála pois é unha perda aínda que despois agora avisamos pero agora é como, é como verla no mapa non? agora é unha iconografía agora é iconografía porque non cumpleu a función que tiña que ter cumplida no seu un momento claro. a iso me refiro como xaxes a palavra bancada non me que reflexionase sobre eso sí. porque la verdad es que bueno no decía con flash pero no era no, un experto muy, eh, el salto tiene buena labor o sea, no decía la vida también, pero hacía porque pronto ni bien escribió por cierto sea, desde luego hasta los años quizá 60 como decía o como de Manuel Antonio en Galera ¿sí, eh? pero bueno bueno, se de pronto lo que me ocurre lo espereiro o algúnas cosas que non sei, ese tipo non sei reflexiona un pouco sobre eso, por favor bueno que, a, a, a, entonces, concepto, con respecto con respecto, concepto, con, con, con respecto o de vanguarda en principio aquí foi sempre moi mal aceitada na crítica galega na crítica e na cultura galega o termo de vanguarda era despectivo non? é decir que eh, aparte que incluso na, na, na cultura crítica europea vanguarda en termo militar non é un termo propiamente académico e literario non? querían significar que estaban na, na, na avanzada e demais, pero tan pronto se empezaron a fazer estudos eh, em anuais porque xa nos anos 25 hai a historia de, de Guillermo de Torre en castelá, non? Ed, ed, ed Eduardo Diesta e as historias das vanguardas italianas non? no ano 24, un ano antes eh, empezase ya pola nome dadaísmo, creacionismo modernismo que é unismo que se redescubre moito despois surrealismo, etc. Entonces o expresionismo desde o principio de século que ocorre, Vandarda quere denominar a todos para, para significar que un estaba nunha cuestión situacional no? por, eso non, non tivo, por eso non tivo recorrido, non tivo recorrido É como en Galicia, ademais tivo moi pouco recorrido por que? porque era un terno despectivo porque eles veronos sempre como a lleiro ¿no? entón eh, teño texto como eu teño aquí pero non sei se si, si os teño risco ¿no? eh, eh, di todo que hai de vanguardismo na literatura galega non saleu dos nosos vínculos eh, máis que eh, generando a, a capacidade de poder facelo ¿no? é dicir que eh, me parece que é importantísimo en esa circunstancia ¿no? en Galicia é o pouco avantgardismo que hai mantén serredor dos lindeiros do galerismo e non hai máis que ten en conta que a obra nacionalista no caso noso principalmente é un verdadeiro emprendimento avantgardista no único senso posible do avantgardismo que é o senso da creación que o avantgardismo se vai trabocado no que realiza non vai trabocado na súa intención criadora se vai trabocado é porque quer criar en non atina e non porque as máis das veces que criar fora do xeño nacional bueno, este este é un texto moi coñecido porque é de nosos inadaptados é dicir, bueno, pois aí a dialéctica que se move alrededor dese concepto explica xa aquí ben, é dicir o fulardismo. É poñen de eternos de ese tipo para, des, des, de, de alguna maneira desvenseñalo do, do, do, do que é o nacionalismo ¿no? por tanto, eh, esa é a cuestión por lo que eu procuro eh, sigmatizado, non usado ¿no? nin ni para Manuel Antonio tampouco, que ele nega que sea vanguardismo eh, ou nega, eh, ainda que se declara individualista pues, nega que sea naturalista, e foi un termo de moi pouca fortuna na nosa cultura ¿no? sen, sen dúbida ninguna e despois claro, eh, hai que ter en conta que Manuel Antonio para chegar ao conhecimento do que, do que somos os, os, os, o que é o creacionismo o que é o surrealismo o que é o dadaísmo porque si sí que tivo eh, cubismo co, leo textos teóricos en francés están na súa biblioteca eh? algún deles traduce traduce os parcial ou, ou, ou totalmente é que ele está en contacto moi directo con esa, e non só ele Esto, eh, na, na, na fundación tamén, entre os papéis de Manuel Antonio está unha traducción del Expressionismo unha obra de 1911 traducida ao galego por Otero Pedrario eh? e que até en Manuel Antonio porque circula nas mans dos rapaces a través de Mouzabré estaban informados, estaban prácticamente ao día de toda esa circunstancia non era por desconhecimento sen dúbida ninguna, non? é a prova que eles mesmos fan achegas a través da traducción ou a través de textos teóricos breves pero moi, moi atinados desta maneira que eh, ahora ben a crítica, a crítica dominante en Galicia non deixou que, que, que ese concepto circulara con normalidade en definitiva non? é a descalificación que lle fan a Manuel Antonio cando é manifesto pero eu xa te digo que manifesto probablemente sea a clave de que Manuel Antonio fora o gran poeta que é oxe e que nos deixou a millor poesía porque foi un reto para el el eh, o manifesto faino non tanto por dar fe de, de, de avantgardismo senón porque el eh, de alguna maneira está dando fe de militancia e mete sena liorta da escisión da das irmandades defendendo a que a Villar Ponte e claro, como defende Villar Ponte? Cun manifesto que deixara que de alguna maneira insultara arredara os vellos alburis, os carré os de Coruña, que eran os, os, os que estaban na nosa terra claro, que lle vai costar eso? O, o argumento que lle dine é, pero que neste mozo que non ten escrita unha linea que, que se presente en sociedade non insultando que se presente que a súa propia obra non bueno, Antonio? a partir de dai, silencio hasta que fai unha obra capaz de ser publicada e presentada como nova e como, como realmente eh, o auténtico manifesto, en definitiva. Pero é un reto personal, era un home de retos, era un home eh, teimudo, era un home, eh, en fin, hai rasgos na súa personalidade, e eu estou seguro que se non é a tensión que lhe crea, os insultos que le crean a dialéctica que se crea arredor do manifesto, el teria ese reto de decir eu teño que fazer algo novo. Hai un poema rompedor absolutamente. Di, aquí está, eh, di, di el, el adeus, eh, vida nova, adeus poemas mortos, adeus campas infecundas, eh, renega de todo o que fixo, e aí empeza, aí empeza eh, de catro a catro. Aí empeza de catro a catro efectivamente. Que despois si que pode ter lectura política, evidentemente, de catra catra. Candel cree que é unha illa que vai indominado cando ve que está xó, que non hai xa ninguén na súa alrededor, que non hai ninguén, é o é probablemente o rombo o azar dunha cultura solitaria, dunha cultura incomprendida, dunha cultura non visualizada. É dizer, que pode ter esa lectura o que non ten unha leitura de, de, do que ele humanizada en el sentido de, de poesía pura o impura que era la terminología que se discutía allí me voy a decir el sitio Pusinóe de de Van Berne ah no, no, no no, no, si, bueno si, si ah, vale vale, vale vale, vale bueno, é que eu cando vou cando alguma vez que teño ido a un instituto, falar que os patates de coke o teño no aquel, non llevo a decir ah, a vanguarda non existe a vanguarda, explico yo que a vanguarda é da vanguarda, lógicamente non o facen meter en líos antes de que a coñe san no sen natural, non, sobre todo catalogu. Coa tamén cos totos catalogar. claro, o valor, sen o. Pois que si si. Moitas aventeng se por si ningén pregunta máis, pois deixámonos, Vale, no, vale, sí, vale, no, no. No, vamos a ver. Que sí, que sí. Es que sí, por ejemplo, yo era